Bigoha aldeko xerri beltza, esko xerria, Portugaleko beste bi xerri sormarka eta Espainiako beste bat arokestera joan dira xerri azleak. Europako erakundeko autetxi eta teknikarieri esplikatzeko zer den tokiko harrazen azteko molde berezia, ez baitira molde industrialianari. Zer impresionarekin ateratzen den milikura ortari, galdegin diogu hantzen kintu elkarteko Ramari Ostafreni. Europa gitara hori, eh, Parloman Oropean, hor gauzen antzazteko frango neke dela, edo azteko behar ditela aniz gauza ezagutu, haniz kontaktu ukan, eh, nahi bat dira gauza batzu ezagutara zi. Eta bilkura autarik zer ondorio ateratzen duen ere galdekin diogu. Eniduriko bidea biziki biziki ilusiada. Ditun aldantailak venturaz da elkarte bat sortia dela Nun, iru egresuma bagiren, ordeon, portugala, uh, espania eta frantzia, eta normalki Italia jinen uh, dena ere ere, anebaita gazabarizi bat eta jormarka batzu ere baitira. Odean, hor badugu indagori, ara, lau egresumen izenean mintsatzen algirela. Europak finkatzen dituen araudietan konduan hartua izan dadin tokiko xerriak asteko moldea, eta ez diten industrialaren molde berian konsideratuak izan galdegiten dute. Agra zuzenik ez dute oraino ukan, mainan epeluzerako lanbat abiatua dela errandauku jamarrio zafrenek.